Török támadás! A török flotta 1571 tavaszán és nyarán nem csak Cipruson harcolt, hanem öt hónapon át szinte teljesen büntetlenül dúlt a végig Velence, Adriai és Jón-tengeri szigeteit is. Nem is szabályos hadjáratok voltak ezek, sokkal inkább kalózkodásra emlékeztető rabló támadások. Június közepén Uluj Ali elfoglalta a Kandia-Kréta déli öblében fekvő retimó kikötőjét. De a törökök is kerültek minden komolyabb összeütközést a velenceiekkel, akiknek 68 hajója tartózkodott a közelben. Inkább elhagyták Kandiát, és északfelé felé hajózva feldulták Kitíra szigetét majd navarido érkeztek. A fő flottától elkülönülve kalózhajók kis csoportjai is váratlan támadásokat intéztek velencei területek ellen. Egyben a velencei hajók számáról és tartózkodási helyéről is igyekeztek híreket szerezni. Ali Pasa el akarta vágni a velencei flottát, és megakadályozni abban, hogy egyesüljön a szövetségesek hajóhadával. Veniérónak szinte az utolsó pillanatban sikerült kisiklania a törökök elől, és egyenesen messzinába hajóznia. Ezzel megakadályozta azt, hogy az önmagában gyenge velencei hajóhadat felborzsolják, viszont ugyanakkor óriási veszélynek tette ki velencét, amelyet szinte teljesen védtelenül hagyott egy esetleges török támadással szemben. Még későbbi visszaemlékezéseiben is szinte roskadozott edöntése felelősségének óriási súlya alatt. Az 1571. évi török hadjárat célja az Adriai tenger feletti teljes uralom megszerzése volt. Mivel a velencei hajóhad már nem tartózkodott az Adriai tengeren, a törökök egyre mélyebben hatoltak be a köztársaság beltengerébe. Támadásaik hevessége augusztusig egyre fokozódott. Partraszállásaikat most már a környező török szándzsákok, azaz kerületek, szárazföldi csapatai is támogatták. Így foglalták el szopotot, antivarit, budvát. Uludzs Ali már spalatót, azaz splitet is fenyegette, és Korcsula-szigetéről több mint 1600 ember hurcolt fogságba de már egészen éjszakon, Zára, azaz zádár, és szó, vagyis Csibenyik közelében is folytak a harcok. Velence tanácsa közvetlen támadástól tartott, és a város előtt fekvő homokzátonyok védelmét kezdte szervezni. De a veszély elmúlt, bár viszonylag kis ellenállásba ütköztek, a török hajók legénysége mégis jelentős veszteségeket szenvedett a már több mint négy hónapja tartó rabló hadjáratok során. Általános fáradtság, kimerültség vet erőt a csapatokon. Korábbi nézetek szerint a törökök ekkor vették hírét, hogy Messinában hatalmas keresztény hajóhad gyűlt össze, és keletfele szándékozik elindulni. Félelem fogta el őket, nehogy elvágják visszavonulási útjukat, és az adriai tengerben felborzsolják őket. Azért hagyták volna abba Katáró, Kotor ostromát, minden hajójukat visszavonva dél-kelet felé. A török levéltárakban folytatott új kutatások ezzel szemben kimutatták, hogy a török vezetőség, Tudott alig a megalakításának és a közös hajóhat felállításának minden fontosabb mozzanatáról, fejleményéről. Az szultán egyenesen azt parancsolta a kapudánpasának, hogy Uludzs Alival együtt kotorban töltse a telet. A megfelelő ellátásukról majd intézkedni fog. Ha pedig a keresztény flotta váratlanul odaérkezne, bátran és okosan szálljanak szembe, és ütközzenek meg vele. A szultánnak ez a rendelkezése azonban túl későn érkezett. Pertev és Alipasák különben sem találták alkalmasnak kotort a török hajóhat telelésére. Flottájukkal így augusztus közepén Valoda felehajóztak, majd a szárazföldi csapatok támogatásával kegyetlenül feldúlták Korfut. A külvárosokat és a szomszédos falvakat felgyújtották, csak a fellegvár tudott ellenállni nekik. A török flotta délfele vonult vissza, és felégette Pargát is, az egyetlen velencei városkát, amely a környéken eddig elkerülte ezt a sorsot. Most már a korábban meghódított görög partokhoz értek. Azt remélték, hogy itt kiegészíthetik készleteiket, kiavíthatják hajóikat, és a hosszú hónapok óta harcoló legénység végre biztonságban összeszedheti, kipihenheti magát. Uludzs Ali modomba vodult hajóival, míg Ali és Pertev pasák avlotta az ömével, az igen mélyen tagolt Lepántói öbörbe vitorláztak. Itt vették kézhez Szelim pasa parancsát, hogy maradjanak kotorban. De ezt a parancsot most már nem tudták teljesíteni. Lehetetlen volt a hajók fáradt legénységét ismét visszavinni Északra. Különben is teljesen hadjárat végi hangulat vett erőt hajóhadukon. Az évszak is annyira későire fordult, hogy ilyenkor már nem szokott sor kerülni jelentős harci cselekményekre. A keresztény hadakról szerzett friss értesülések azonban egészen új helyzetet teremtettek. A török parancsnokok megtudták, hogy a velenceiek Kandianál állomásozó hajói még idejében el tudtak menekülni és Messinában hajóztak, tehát minden számottevő keresztény erőnek sikerült egyesülnie. Értesüléseik szerint e hatalmas flotta kelet felé tart. A három török parancsnok előtt világossá vált, hogy kimerült embereikkel, megrongált hajóikkal, kiegészítésre szoruló felszerelésükkel kell szembeszállniuk, a keresztények hatalmas hajóhadával. Tudták azt is, hogy igen rövid idő áll rendelkezésükre az előkészületekhez, és egyedül csak saját meglévő erőikre támaszkodhatnak. Konstantinápoly olyan messze van, hogy amire segítséget kérnének, és különösen mire ez a segítség megérkezne, már minden el fog dőlni. Szokoli nagyvezér Konstantinápolyban feszült figyelemmel kísérte a keresztény hajók mozdulatairól szóló jelentéseket, és szárazföldi csapatok elhelyezésével, élelem és hadiszerek felhalmozásával igyekezett segíteni a török flottát. A nagy távolságok miatt azonban olyan sok időt telt el az értesülések megszerzésétől a parancsok végrehajtásáig, hogy a központi intézkedések sorra elkéstek. Az viszont minden esetre kiderült belülük, hogy a portán mindvégig a csata felvételére és dicsőséges megvívására adtak parancsokat. Nem hitték, hogy a keresztények a szultán hajóhadával akarnak szembeszállni. Inkább attól tartottak, hogy a görög vagy az albán partokon szándékoznak partra szállni. Nyilván a balkáni népek mozgolódásai és velencei kapcsolatai miatt gondoltak szárazföldi támadásra. Ebben az esetben viszont igen nehéz helyzetbe kerültek volna, hiszen nem tudták, hogy hol akarna támadni az ellenfél. Így a mintegy 400-500 kilométeres partszakasz Valamennyi stratégiailag fontos pontját meg kellett volna erősíteniük, fokozni a belső rendet, leverni a felkelő keresztényeket, és meggátolni a flottában egyre jobban terjedő szökéseket. Ali és Pertev Pasák a környező vidékről szinte minden használható férfit mozgósítottak hajóik létszámának a feltöltésére. Ugyanakkor nagyszámú beteget tettek partra, és a teljesen kimerülteket is elengedték. Ennek ellenére az egészségesek közül is egyre többen szöktek meg. A törökök oldalán harcoló katonák a maguk részéről már befejezetnek tekintették ezt a hadjáratot. A rablásokon szerzett kisebb-nagyobb értékekkel és pénzzel vesztegették meg a tisztjeiket, hogy bocsássák el őket. Ezt a hatalmas méretű dezertállást már a környező környezővidék lakossága is észrevette. A Lepantóhoz közeleső három falu lakossága titokban összegyűlt a templomban és esküvel kötelezte magát a törökök elleni felkelésre, győzelemre vagy halára. A Patraszi görög püspök Germanosz kapcsolatba lépett más felkelőkkel, valamint a keresztény flottával. Bár ez utóbbiak nem tulajdonítottak neki nagy jelentőséget. A török hajóhat helyzete minden esetre nem volt iridvésem méltó.